Eta Macron, azpaldiko partea zaipatuko dugu, Guianarat duha itekoa da. Eta horretarako, ne hurriak hartu ditu, eh? bere taldeak dena ongi pasatzeko. Eta sustut, erit asunik ez biltzeko. Uh, la la, diende horien hartian, eh? onze jame. Eta bai, Frantziaren alde salbai horret duha da Emmanuel. Eta lan jeroxada. Hortarako kontseilu edo aholku sanitarioak ere badira M. Prezident, eldu delakoa. Uzapesen elkarteak saratzen du hemen nota kolonial bat guianako uzapesen elkarteak eta aholku irengariak populakuntzaren zat. Xurrutatik elduden hurik ez edan, abereekin kontaktuan ez sartzea gomendatua da. Edota kaso egitea zika epidemia dela eta. Uriaren hogeita sei eta hogeita sortzi artean joan beharra da beraz Makron guyanarat Eta nota berezi hori bertan izango diren edo bertara joango diren kasetariei igoria izan da urbiletik segituko duten Lehenik, zika eritasuna. Bon. Oa guntan idatziada, Guianan zika eritasunaren epidemia bat badela. Alta, Guianako prefekturak orain dela urte bat. Ekin arazi zuen birusaren izugiterik ez gehiago. Hog beraz, ura zelatea gomendatua izotzak ezartzea barazkiak gordinik ez dietea, againa edota gaizki erreak diren aragiak. Gomendio kolonialak direla saratu dute guyanako Hauza pezen elkarteak azpimarratu du gomendio horiek ireingarriak direla, guianagentzat, hainbezte egoera txagan otegira, nun kasetariei gomendatzen zaien ez guk edaten dugun ur bera, eta ur berbera ez edatea, gomendatzea ere kasetariei ez bainatzea, ango uretan, haiek bezala, informazio faltsuak, eliseoak, banatu dituenak frantxeas kasetariei agertu zaskenean, Ze begirekin, ze intentziorekin ere joan goden azken ean franxez gobernoa Guianaren gana, jadanik kontsideratze, falta, salatu zuterarik garaibatez. Ze irudie ere transmititzen duen, gobernuak Guianarei, haiek, eh, okaiten ahal duten irudiaz, haien buruaz, mespretsu, pundu bat, berdilemen, mm? Guianarekiko, Guyan eta bideak partekatu zuen informazio hau eta eliseoak eta bideaei ejan dio edo eta bideari ejan dio ez zela aktualizatua zen nota bat eta txaga bidali zutela. Ba mm, bai, bai biztan da. Aintxegur Oroitarazi behargote da Guyanaan izan zirrelarik protesta mugimenduak Guyana ugte bat zela egan zuen ejan zuela Emanuel mm, bon. Eta garaia baita ere egko geldialdia, Urbiltzen uh, hori da Pobreak aipatzeko ordua etorri da, eda bidentzat, azkenean, karikan bizi direnak, pobrezian, miseria, ekonomiko, dota sozialean direnak, urte guzian, ala dira, eh? baina bo, pretxak, horrein maite du aipatzea. Parixen adibidez, bosteun aur bizi dira karikan edo gaua kampuan pasatzen dute. Azaroaren lehen abiatzen da neguko geldi aldia, eta orten frantzian ama mila pertsona kondatzen dira uh, prekaritatean bizi diren direla, beraz orain hasiko dira, kanporaketak Bai, pagatzen ez dutenen kanporaketak skoatatzen dutenenak, txabol errienak eta beste, zen baki tenorea da, ondotik neguan debekatua baita. Eh, Horritarazteko, debekatua da uh, kamporatza jendea. Zoa da, ez dela aterabiderik proposatzen pertsona hojentzat eta deialdia urterokoa dela, gunerik ez da aski, jende guzia jajera egiteko, Pariseko samu sozialeko ardurarduna Dion bisala ala Hite ta pu Hite ta pu Mo je vien ton buruan entzulearen iritzia Jonelison Dorekin gau Uh, bete Euskaldunen kontsideratzea frantxez batentzat uh, fakultatean bizitzen duen akondatuko dauku. Eta bestalde fred behuet ondutik, autobus magikoa taldearen diskoa, azken diskoa entzunarazteko ordua izango da. Gukan artean anari entzungo dugu, e, gimenen baitute musika eta laborantza batuko dituen baseriko usta Ekimenak, baseriko usta, uh, be, lau konzertu izango dira, uh, lau gune dezberdinetan eta lau sasoin dezberdinetan. Udazkeneko usta, uh, antzuolan egingo da hori, pikuneta baserian, azaroaren lauean, eta ondokoa izango da, otxailaren iruan, beste gune batean, etxahi jauneko jauneko uh, batean eta maiatzean bostean, Rafa Rueda, Mikel Urdangarin, aldiz ustailaren hogita sortzian beraz udako konzertuaren zat. Ideia polita eta, da sasoineko ustekik ustak proposatuko dituztela, egun horretan, gau horretan, e, Euskal Herriko kolektiboak proposatzen du, garoak eta zuzeu e, taldeak proposatzen duen ekitaldiak dira hauek, urte osokoak. Anari! Epilogoa kantuarekin eta dotik erramezala Ion Elizondo. Era pusie la terra. Logoa kantuarekin eta egan bezala, berak ere parte hartuko du uh, be zaroaren lauean abiatuko duten baseko usta Uh, lau sasoinak kontutan hartuz, lau gune dezberdinetan, lau etxalde dezberdinetan antolatzen ituzte kontzertuak urte guzian zehar beraz zeuskal egian. Antzolan izango da azaroren lauean anhariren kontzertua ondutiko txailaren iruan, maiatzaren bostean, da eta ustelaren ugeita sortzian, Mikel Urdangarin, arbonan izango da jokin zaldumideren baserian. Laster, fredbegoat izango da gurekin musika kronikaren zat eta mimentu zentzulearen iritzia, zurekin, Ion Elizondo. Hene, lehen iritzi kronika honentzat gaia atxematea ez da erresa izan. Hene buruari galdezkatu jot, zer haipatuko dietnik, entzule hori haie, zer izanen diot kontatzeko, endaian edo baigogin, Edo gutiegi ezautzen dutan, siberuako kasko batean den entzuleari enzuliari zerreganen diot. Orduan bai, pentsatu dut, eriko berri zanbait ematia. Urgunari buruz beti bada kontatzekoa. Naiz eta, historia errepikakoa iruditzen zaitan. Aro edera berri zetogida, laborarian diak ansilajetan, traktoreak eskuinta ezker, eriko hau tribunal batetik bertzerat, kondenatua baina beti legitimoa. Azken finan, deus berrik ezta urgunan. Un jokatuz, astoa saldu eta astoa dutala ejanen nioke lagunari. Eta azkenean, pentsatu dut aukera ezinobean nuela txipidanik bizitakoa kontatzeko. Ikastolan euskaraz ikasi dut, baina kolegioko mugibeta bistan dena frantsesez pastu ginuen. Hiru urte beranto, liceuan basua berriz ere frantsesez pastu ginuen. Hondotik bidasoa zeharkatu eta beste mundu batera joan intentsen. Bilbora joan nintzen. Eta lehen aldikot, azterkita ofizial bat Euskaraz pastu bertan. Joan Joanden irailetik, behiz baiona aldera turbildu naiz, eta master bat asiberi dut, zeinetan Euskara eta historia geografia ditugun erdigunean. Prezeski, historia eta geografia bordeleko montain unibertsitate ospetsuko irakasleak ematen daukute. Eta urten, lantzekoa dugun gai garantzitsuenak olas edu izena, La France de Marge. Pentsatzen alduzu entzule zoin gai zabaladen eta zoin ongi pegatzen alzaukun guri frantziako, baztegetako, urguneko, periferiako, sasiko etiketa. Gaia berez, interesgahia izan badaiteke ere, zinez argienik irudikatzeko baliatzen alden adibidea, klasia bera ematen digun irakaslearen etxempua da. Hots, bordeletik treina, astelengo izan hartzen duen irakaslea, egun pasa jauzten den gizona, frantziako puntia bateko ikaslei esplikatzera zer den La France de Marges. Atxalde ondajean, irakasleak, asleak lehen gina behiztreina hartu du eta igoda hiribururat. Hai entzule, zoinongi dakikun txipidanik zer den La France de Marges. Ion Elizondo entzulearen iditzian mileskertzuri eta segitzan ugorain musikan zurekin fredbegoet. Eh? Bai, gaur oiartzunera eramaten zaituzteet, autobus magikoa talearen lehen diskoaren deskubritzera. egi abesteko, denegi puzkoa zuti duen kontra egiteko, gaoa izten baina zerekinko duteku deiteak entzeko, zaurak egartzen dituzten uri zauka egiteko, zauka txiki oiekin gupitzkaban bedurtzeko, orain din faltaz aie saldi hau ikaskeko, denagaldua duen altena duia bazteko, dena duira bazteko, ez auka ezer galtzeko, BATARRA BATARRA BATARRA BATARRA BATARRA BATARRA BATARRA BATARRA BATARRA BATARRA BATARRA BATARRA BATARRA BATARRA BATARRA BATARRA BATARRA BATARRA Otobus magikoa boskotea kide hauek osatzen dute Pol San Sebastianek, baterian, Julean Etxebestek, Basuan, beinat Ibargoienek, gitarra eta hautean, Xabi belantzaranek, gitaran, eta gotzon jete gik hautxean. Gaur hemen aurkeztuko dizuedan musker izineko diskoa, beren lehen iraupen luzeko lanaba. Zerba droga, zerba droga, lalalalalala. Lalalalalalalala. Eta ez dator, rege musikarekin oia zondik gato Zator, reator, mutiletxera, badator, autobus, magiko berdea Botzen duenkea, guk dugon bidea, bertura mordoa, zizimodua eskea Buerregea gara, sortzeko algara, bure asmoa, hirri farra Ugozatzen gaudetaz onontzaude, musika de balde, herriaren alde Badago talde naikoa, denbora badoa, eta ezan Se droga, charrena de boda, bere bejata, me tira dijo droga, charrena de boda, petiga ya conaita, y no se sana igual, sana la la la la la, la la la la la la. La la la la la la la la Auto stop it go up on hey Bu, tximuaren gatibu Eguneroko dozia erozi behar baitu Egunero horrela, ukerrago bestela Mene hurreko etxea izango dakartzela 2000 amazazpiko, ekainan atera den disko honek amairu kantu biltzen ditu bereziki jege eta skado nioen artean ibiltzen direnak Bizkit actean, jap, jok edo punkeraginak daitezke ere Egia egateko, amairu baino diskoak amabia besti eta sartze bat baditu. Sartze hori, autoguz magikoa magazki bizidunen teresaileko kantua da, behiz molatu dutena. Bertzale, 2006-an ateratzuten bortz kantuko maketako kantu geienen bertxo landuaguak baditu hemen. Honakoa badibidez. Bozaren gainurra Gotzon dela nagusia Eztarria berotu sortzen duten magia Izu garria hartzararen nostalgia Etxatu dezagon herria puta España nazka garria Egun berria eta egin behar berdinak kotatu nahi bigotea gure bizitzagoraren gria Zasorkina eta mes ez desendatu dezagon gure ikurriak auki duen mina Geroz eta gorra goa da bizitzatzen Beranitzetan gait desberdinak gaipatzen Sentimenduak, alagikapenak, eta kantu humoretxoak ere bai. Hortu ekoizpen hau, hori hartzungo igitu baita estudioan gabatua izan da, hendik halloiola soinu teknikariarekin. Lagun ahteko disko bat dugu hau. Ala nola, azala dibidez, julenen arreba den onintzaitxe bestek egina du. Laguntzaile batzu izan dituzte gainera. Ala nola, Juan Garmenia trompeta joduena, eta zurin efe grandesdez, pianoa eta teklatuak jo dituena. Diskoa lehen aldiz gabatu zutelarik, ez bat ere gustura gelditu. eta dena begitzai beak izan zuten. Hogeek erakusten dauko hala ere zenulako esigentzia amaira duten. Taleak jadanik kontzertuan dana bat eskaini ditu, gehienak gipuzkoaldean hori bai. Seku hobait interesatu abalitz, beren musika,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 Muzika de balde, alde, alde Aldezak horrak alde Alde, alde, alde Alde, alde, alde Alde, alde Koizako izatxatu Oraindik ezinez natu Ardiak arpegianen malten haugela Alde, gozatzen Aztiratu, azkartzeko nik daukaten moral motela alde. Zerura behiratu, horrekik ez nahi zo hartu Udako lehenengo egune eta nagola Alde, alde, alde Euskal musika de balde, alde, alde Aldezak korrak, alde, alde, alde, alde. ta zutertzeko bai, izkuntze zutezakutze, entzatzen jartzena, atze, zeicho, doazkien, ze, zere zango nioke, zere zango nioke, Magikoa, hau da taldearen izena afretbegoetak orkesturik mileskera rondoko aste ahte, laste hitzetaput zemankizunan amarbal minutoren buruan Martin Aramburu izango da gure gomita, Artur Mas generalitateko presidente oiaren bulegoko kidea dena eta Kataluniaz, punu bat, rajoik amaretan, goizundan, eman zuen ultimatoma legea segitzeko galdeginez Kataluniari zertan dira ferak, Ota zmintzatuko eta maia garekin ere, seia kaintzin, kantuz kantu, eman kizunaz. Bostak eta Euskal Iratietan berriak zurekin bernadetar gain. Baia atsaldeoan guzieri jende gutio goizuntan Baionako manifestaldian Emmanuel Macron, Frantziako presidentea egiten ari den reforma desbertinak salatzeko kontratu lagun duen eh, desagertzea dute bereziki salatu. Kollektibo bat ere muntatu da behaben kontratu lagunduen eh, desagertze horren salatzeko eta ekimen bat pentsatu dunek ondoko egunetako. Bi eta zorzi urte harteko presondegi kondenak galde ginditu prokuradoreak urdinarbekoa jarbekoa feran akusatuak diren lau presunen kontra, gizon eta emaztearen kontra, paueko asisetako korteak gaur jakinaraziko du bere deliberoa, urdin jarben elgarrikin biziziren laua akusatuak eta emazte gazte bat, hau psikologikoki aula, zer nahi, jasainazi, dakote. Hendaiako topoa edo Eusko trenen geltokia berrituko eta jaundituko dute, berantolatze obrak antxu 6 milion goztako dira, Eusko jaularitzak dena ordainduko du, egun izan da ekitaldia hendaian eta horrein bat autetxik parteak zentzuten obrak 2 mila eginak izanen dira. Eta Hendaian goiteko Hendaia Film Festivala gaur gauk abiatzen da, orotarat hogoita hamak filma labur izanen dira leian eta bi lehiak mota izanen dira, bat nazioartekoa eta bestea akitania Euskadi mailekoa. Eta festivalaren estrena izanen da gaur hendaiako barriete zineman zortzionetaik goitik. Hala gure berriak zirela eta seion honetan nau ba, hauek bahnatuko ditugu eta goazen aitzina hitz eta putzen, Arantxa. Eta bai, laster gurekin izango da Martin Aramburu, Kataluniaz mintzatzeko, pundu bat egiteko eta ondutik maia murua garekin. Benaren ikit zordu hauek, Shari, adibidez. Iso! Iso! Ostegunean gunean, ahatxeko bederatzitan, geiso eman Ostegunean entzun. Oste gunean, kilika gaztetxekoak geiso emankizunean kizunean gira, kilikaren amah urteak aipatzeko. Azkeneko kilika gaztetxeak bere amah urteak ospatzen ditu gurekin, geiso eman kizunean, oste gunean, ahatxeko bederatzitan. Iso. Betzera Euskal Iratietan... Asteontako Petzeroa Zitatela karrika zauzuta ipature karrika handak askoan zei zira 21 novembro data benirrono Graciana Pariz Inuleiko erratiko berriketari eta Doniane garaziko erriko kontzailuan dena Petzero saioa ortsialetan eguerdi talan denetan ladun batetan azorziak eta hugoietan eta igandetan eguerdiakaintzen Errugbian ez baionako neskak berriz ere top zortzean ditugu Maila Gorenean, Sassoin astapen zail batukandute, vitalde gotioren kontra etxean, galdu dituzten partidak, baina ondotik ongi agapatu dira joan den astean Romainan irabaziz, igandeuntan blaiak errezibituko dute, beren esantak gurutzeko zelaian, biak eta erditatik goiti, eta euskaligatian zuzera eskainiko dizuegu partida interesgarri hori. Eta lehen Euskal Iratien uinetan segitzen alko duzu partida hori, zuzenean eskainiko baitugu. <risa> Aizbayonako neskak blainak igandeuntan, biaketegitan, zuzenean Euskal Iratieta. euskaliratiak.eus, Euskal Iratien Euskaliratiak web gunea. Eta hogeitaraz eta Euskalgatiak puntu E webgunean badela sail bat emankizunak deitze dena eta emankizunak saillotan zer bada asmatukoosi hitzeeta potz eta bai egunero a sartuak dira eguneko emankizunak kronikkak eta gomitak jakingozuen. hitzeetaz hitzeeta hitzeeta potz hitzeeta hitzeeta hitzeeta. Bentsan gehi nagusiak orduan etan Katalunia bistanda uh, laster raipatko duguna gure gomitarekin, euntaberoitamabos garren artikulua ezartzeko prozesuari eutxiz erantzun dio rajoik puizdemonti. Hau da, titulua berrian, uh, hemen argian ere berbidetik doa, Espainiako gobernuak euntaberoitamabos garren artikuluari ekingo dio eta puizdemontek dio independentsia aldarikatuko duela kasetan ere ber ehun tamritaabost garren artikulua nagusi, gehietan Espainiako ministro Kontseilua etzi beraz bilduko da zer neui ezarriera bakitzeko. Kataluniako presidentak gaurgoan Espliziuki ejan du amajean amaan ez zuela formalki deklaratu independentzia, Baina Madrilek ez dut jaje aldatu, elkarrizketa oztopatzen eta errepresiorekin erantzuten segituuz gero Puiz de montek hain zietik iraduki Kataluniako Parlamentoak Independentziaren deklarazio formala bozkatuko duela. aipatuko dugu xeki erjamezala gure goitaarekin bonintu den muruanoa. Beste gain nagusia berian lau urte arteko zigorrak jarri dizkiete hodei egii lapur eta egin ziotenei. Desagerertu zela lau urte bete direnean ham beesko ategi koreksak jakinerazi du, ze zigor ezarri dien hodei eiluz, gazte galdako galdaka otarari, La porketa egitea leporatuta epaitutako lau pertsonei, laurak zigortu ditu, la porketarekin notura prokuradoreak eginako egindako eskariak onartu ditu hau zetegiak, uh, bainan ez dute deus akusaziorik haien uh, kontra, uh, be, e, odei egiluz, dexagertu harikiko, momentuz, beraz, ez dakite, zer gertatu den odei egiluz euskaldunari. Nafarroako polizien legea atzera bota dute, ahal duugu eta ezkergaren botoei esker, hau da beste gain nagusia begian, ezkerrak eta ahal dugu kestiote babesik eman, ezkerrak sozialisten osoko zuzenketa babestu du eta ahal dugu abstenitu eginda. Ordo, Nafarroako uh, gaia da hemen Nafarroako gobernuko tirabirak poliziaren uh, legeaz berrian atsebango dituzue. Argian bestalde prekaritatea titulupean Gipuzkoako obra nagusiak geldituko dituela du Ela Sindikatu Академия prekaitatrekin amatzen ez bada. Eraikuntzaren arloan. Gipuzkoan egoera jasaneszina bizi dutela azaldu sindikatuak abiadura Uniiko Trina, ega eta eta beste obra askotan azpi kontratazioa eta prekatatea nagusi direlako mobilizazioak azkartuko dituztela iragagi dute hemen argian aipagai. Mendeua alboratu eta iparragire bere hala askatzeko eskatu dute senideek Iborare iparagi represoaren egoera muturrekoa dela, dira zidute senideek, eta edo zein infekziok liotza suposatuko liokela lege dia bete dezatela beraz eskatu diete agintariai hau argiako gainagusietan eta bestalde ere argian elbeko baseritarek bidasuneko lataiad familia defenditu dute jendarmeen augean au tzok, atzoko elkarretaratzea hemen txere argian haipagai kaseta puntu eusen bestalde titulua lanereforma ordenantzen kontrako mobilizazioa bai honan, haulago bainan ainitza, media bazkan ere gainagusietan dena eta iruditan proposatzen dutena Argazki desberdinekin lan egeformaren ordenanzen kontrako protesta berri bat iraganda egun, naiz eta orain arte anaturattako beste lau mobilizazioak jende gehiago bildu dituzten Emanuel Macronen legearen kontra jotzen segituko dutela, diote parte hartzaileek. Aratz Gomez askain dara askatu dute hau da beste titulu nagusia egun, sare sozialetan ere hainitz presente bideo bat proposatzen dukazetak, eme sortzi urte preso egon ondotik, aske gelditu da Aratz Gomez, urriaren hogeita sortzirako ongetoria antolatu diote bere erian askainen eta bestalde uh, media bazken, Tituluan Goizeder Tabernaren iritzia, parez pare eta beh einean mintzatzea hau da katalanen asmoa espanolekin degal aegal hau da titulua proposatzen duena hemen media bazken. Eta zudu eztean aldiz, titulu onagusia, e, eraso sexualak edo jazakpen sexualak politikan ere itzak askatzen dira, hau da titulua, eta bestaldi bigarren gaia, egoera zartagarria, eh, zar etxeetan, zuzendariek eta sindikatuek Makroni dei egiten diote, egoera jasan ezina baita eta ezino nartuzkoa ere eh, langilien gandik eta bereziki etxe etxeoietan bizi direnen zat. Hauzen prentxaren itzulia mementuz, horreitarazten hau laster gurekin izango dugula, maia muruaga kantuzkantu, aipatzeko, baina mementuz, segitzen dugu gure gomitarekin. Hiz ta putz atxaldeko bostetatik seietara arantza idedearekin Euskalrratietan. Kataluniaz pundu bat egiteko eguna berriz ere heldu zauku egun hau beste helmuga bat zela goizeko haagetan genginuen eh, hemen Espainieta Kataluniaren arteko, Negozio saiakera, nola errango dugu, Marianora Joika Maretarako, eman zuen azken ultimatuma uh, Puigdemont Kataluniako presidenteari legezkotasunera itzultzeko azken EPA, hau izan zen bere itza. Gurekin, pundu bat egiteko, Martin Aramburu, arratxaldeon? Bai, arratxaldeon. Generalitateko presidente Uriaren, Artur Masen Bulegoko ahulkularia, Elkarrizketarik ez bi alden artean, ordan elementuainitze, eh? hemen puizdemontek goizean esplizituki errandu urriaren amarrean zuela formalki deklaratu independentsia. Elkarrizketa oztopatzen eta errepresioarekin txegitzemadu Espainiak errandu ere kataluniako parlamentuak independentsiaren deklarazio formala bostkatuko duela. Zertan gira hor, zein da ondoko pausua, no la pasada azkenean goizuntako bien arteko hori? Bai, bueno, eh, tira birasko ezka. Min eh, guzti dut azkenean, eh, badiludi estrategiarik ez dagoela, ez bataren eta bestaren partetik, baina hori esan eh, estrategiak egon badaude eh, kataluniako girenealitatea, E, egin nahi duena da e, independentsia aldarrik apena e, egin, eta egingo dute, uh -huh. baino egin dute e, erreakzio moduan, erreakzio bezala. Entzu zen, ba, Espainiak egun eta berroetan amagosta artikuloa aplikatzeko erabaki hartzen duenean, horren ondorioz, horren erreakzio bezala, e, altxatuko da independentsiai dekadezoren suspensioa, eta Eeta formalkidekattko da Katniaen Independentzia Parlamentuan. Uh -huh. Hortan da Espainiako eh? gobernuak jadanik lehen pauso emandu hortara ehun tabgeita abosgaen artikulua aktibatuko duela jakinarazi du larun batean bildu sí. behar luke uh, ministroen Kontseilua egin bueno. da beraz, autonomiaren bukaera azkenean eh? hori da artikuluaren uh, gibelean dena. Bueno, Bai, izan diteke hori hondurua, baina egun eta berra gutamagos artikuloak ematzen du marxena gauza anitza egiteko. Gauza anitza egiteko, izan bakarrik, e, izan diteke bakarrik adibidez putxetamon kargutik entzeko, bakarrik eta ezta asko izan da, eh? baina izan dut, izan de, ar, teke, artikulu hori bakarrik persona konkretu batzuen kontra jotzeko, hot, hot, edo aldiz ere dabiliteke, ba, zuke izan dezun bezala, azken muturre Eta gata hori e, autogobernu guztiekentzeko entzeko ematen du ez. Zentze hortan, e, Rajoy berak ezekin oso nola artikulu artikulori, e, batzorde bat jarri zuen martxan, jakiteko nola aplikatu behar zuen artikulori, eta orain lalun baitan ikusi behar duguna da, berak zer egiten duen, e, berak doke prozedimendu bat oso zeatza, gobernuak erabaki hartzen duenean, eraman barrio proposamen bat zenatu hori, espainako zenatu mm hori, -hmm. espainako zenatuak proposamen konkretu hori e, e, diskutitu eta onartu egin behar du, eta hori horrela gerratzen baldin bada eta garratuko da, garratzen bat, baina hori ez zidekela asiko ni horiak hartzen. Mm. Hori da, denbora hartzen duen e, pausu bat da, la ere? Euntaburreitamabos garen artikulu hori aplikatzearena? Bai. bai, bai, bai, denbora denbora maten du Egun batzu, eazken finean, ez pentsatu osolutze joango denik. Espainiak azkarri nahi du eta izango dira egunak izango dira, datorren astean, enbartxan jarriko da. Eta bitartean Kataluniak nahi duena da nola ere bere bidea jarritu. Ez nahi du, Espainiak hori aktibatzen duenean, behar menn e osoko bilkula ditu parlamentuak eta deklaratzeu egin dute. Eta ziurrenik ere, haute ditu, haute eskondiak ditu, ditu, Eta batzun jarri erikusita eta bestean jarri erikusita bazkenean hemen, Ba, biak ari dira indar posizioa e, edo indar joku bat egiten eta horrekin amaten gaitu egura komplikatu batera, ega, ziren azken zinean e, biek indar e, borroka bat egin dutenean edo bitako bat garei ateratzen da, edo borroka bertan beruzten da ez dago ez desoluziorik ez, ez orde hemen e, ikusteko dago Zein momentutan, azkenen zein momentutan, edabakiko duten mailan eseritzea eta itzeitea. Baiz, azkenen indar diokoa ezinbestekoa zen, ikusirik bakotsaren pozizioa, zaila, zaila zen ikustea maien baten inguruan izango zen elkarrizketa bat, ez? Baina, nik uste dut, eh, nik zinez uste dut azkinean ikusko dugula, eh? Nik uste dut, eh, dut azkenean, Arazu hau bakarrik konpon bide, ba, bat dauketa da, ekarrizketa, mm -hmm. ekarrizketa ez baldin bada, biolentzia da. Mm -hmm. Ez dago goza konponteko bestumogu durek zeren katalanak, ez dute e, bertan bere aldarrik apena akutziko, ez dituzte kale akutziko, ez dira atxera jungo, hori za gertetuko. Eta Espainiak ere ez du aldatuko bera jarrera. Zensurtan, nik uste dut, azkenean, e, biolentzia eskartazen baldin badugu, momentu batean da bestean, baino elkerrezketa baten bate egon barko da ta elkerrezketa maioria aktibatu barko da. Noiz ba nazioartetik eraginak daldenean, ekonomiak eh, andatu charrake ematen ba mesandezagun egun de xente matin dituenean, urduritasunak daudenean Madriden edo Barcelonaen, orduan aktibatuko da azkenean ez, baina bitartean ikusten dut bad biak egiten ari delera pizkatindar joko hori. Mm. Bai bai, zinezko presio bat zeni tuko delarik e, numbai teti ketortzen, bai nazioartetik edo beste elementuengatik Hor, zerbait aldatuko dela, gero aipatzen ziren indarjokoa jokoa, e, bortizkeriarena, e, Spaniak bortizkeria era, erabilizuen, eh? urgiaren lehenean azkenean right. e, e egun hortan, beste pausobat ere atxiloketak astenuntan, ahentzeko right. presidentea Jordi Sánchez eta Omnimum Kultura lekoa ere, Jordi Cuixart preso dira, e, beste atxiloketa batzu, pentsatzen ahalita izke ere ondutik?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 Beste persona batzuk jarriz e, gero, araz ba, hori, neurri batean ekidine egiten dala edo, edo aldatu iten dala. Eta zentu urtan, nik bai, ba, bai, zen mm -hmm. bai uste dut, bai presidentea zen goberenoko okideak atxilotuak ez dut uste, zeren hori gure marco demokratikoan nahiko zaila izateke azaltzeko edo esplikatzeko, baina bai uste dut bai augumodilera inhabilitazioak edo kargu kentzeak. Mm -hmm. Larrun batean, manifestazio bat, ere, Barcelonaan izango da uh, segirotan. Beste bat. Bai, beste bat, bat ez, azkenean. Bai, bai. Bauten urte mugarik, elkarretaratze horiek, etengabekoak dira, jendea ez H atxeden beti bada indahori? Bai, oia, bai, bai, bai, bai, bai, ziren, azken filen hemen, e, bai, juzten alde daudenak, balakitez daukatela beste tresnaerik. Daukatela beste remiderik eta beste tresnaerik kalera teratzea, Eta eta manifestazio hoiekita baino.men Kataluniak ez auke indar militarra, ez auke indar politikoa, ez auke indar instituzionaliala, Katalunia duen indar bakarra da bere planteamendoruren zilegitasuna, egitasuna sostengua eta pentsatztzea bidezkoa ba, den aldarrikapen bat, anguru ba, Europapontan aldeko personak ere izango dituela ez da? eta zenzu hortan. Ba Katalanak ezematziak dira eta jarri dute kaleak betetzen arrazo konpondu arte mm. e, Azkeneko zazti urtetan nik negok askotan pentsatu dut nekatuko zirela eta kontrakoa urtero urtero geruztak gehiago ateratzen dira eta geruztak gogo gehiagorekin. Mm. Beraz ez dut utzen nekatuko direnek. bai, bai. orain arte ez badira aspektu den ikatu ez dira orain geldituko, ez? Hori da, hori da. Or, orain arteko izanda zaiera nikuste. Orain helburuan bizton daukate Hau da apur bat ba, e, mendatea txerrindu zigotzen dezunean, ez da? E, azkaneko ikusten dezunean bat ez duzu orduan uzdiko aurreko haureko kilometro zer, mainiz azkaneko alat ez da? Ba, hau hau berdin eda Eta berdin bukatzeko zuk nola ikusten duzu uh, Kataluniako gobernuaren baitan, tentsioak baute dira, justuki uh, balderdi ba, desberdinak baitira ere hor, elgahen artean uh, lan hori eramaiten, pentsatzen ez direla beti aldo elgahen artean ala ere, oh, yeah, es, talde bat sort Zalde bat bada, hoz? Oh? Bai, bai, bai, bai, e, zarrexa, zarrexa. E, zuek pentsatu, e, goberno batek egin behar duen eta normalan e, beti goten dira aldesadoztasunak. Alderdi, alderdi bat baldin bada, alderdi bereko kidein artean. Bi alderdi baldin badira, ba, ariago egiten got, dira arazoak ez? Ba, pentsatu, orain hartu bat diren erabakiak ze tamainakoak, ze garantzizkoak dira ez? Mm eraz logikoa da pentsatzea urduritasun asko dago, tensio asko dago, ez jankitasun asko ere ba, ez eren, ezakigu, ezakigu, ezakigu e, erabaki politiko bat hartu, ezakigu zine ondo gungo dan, eta zine zango dan urrengo guna, eta zentzurtan ikustetu logikoa dala, piskat e, desagostasunak egotea, baino, ego, daude laun hartu dairen ikustetet, zuores konbentitau aukid, bit e ukidu dela orain batasun politiko hori mantentzen ez eta nikuzteelen esaten dizuena eh, sozial ki es dira neztuko orain zure batasun politiko hori poskatuko mm. E, beala, beraz, Katalunya beti tinko Espainiaren parean aintzinatzeko zinatzeko prest beti e, segitzeko abistanda, da ez egun izango baitira ere aldaketak eta Espainiako gobernuak e, larun batean abiatu behar luke beraz egun taboritamabos garen artikuluaren aplikatzeko bide hori eta ondotik, e, berdin e, independenziaren deklarazioa agertzen ahaliteik e, Katalanen oh, yeah. aldetik. Oh, yeah. Martin Aramuru, 1620 gurekin egunik. Zuei, handu zen. senten. eta putz, Atxaldeko bostetatik etatik 6etara Arantsa Ireiararekin Euskal Irratietan. Neraoz antzaten baduzue eh, egiten ari naiz nire ahotsa egoki kokatzeko, baina hasieratik ari nintzan ahotsa hortatik ahotsa eraldatzen ari zait, neri sokak nekatzen zaizki dalako. bizena oso urria da baina ezaguna. Bueno, bere zikin ere Aa Fernando Larrukert, Euskal Herriko zineema zuzendari izan tzarako. Beinat Larrukertarregi, Apetik zu ezagutzen. Urriako geita hiru astelenez arratxeko zazpietan eta errepika asteartez artez lauetan. Eta hitz eta putzen segitzen dugorein, ostego nereu besala kantu aipatzeko ordua etorri da eta horrarako etorri da ere maila muruaga jatxaldeon. arratsaldean. Forman? bai bai. Bai, seguraldi bai. ero honekin, bai bai samarko dugu. Ero atz baitzen duso uraldia? Bai bai. Bai, egoa izearekin izan gara azken egunotan, euria bapatean, gero berrizon, mm. eskin hasia dago. Bai, nik bai. ezkatzen hasia naiz lankideak erritzen ari baitira inguruan eta... Bai, ez nahi zarritzen. Uh -huh. Nere burua babestzen saiatzen naiz, aldu da mesala, mm. urzainan erdian jatsum eta jatsum. Bai, maskarak, maskarabai. Ah, be ba, bai, zergatik ez. Japonian alaiten dute. Bai. Martxanda? Ostakit? <laughs> ba, galegin barko diego baina, mm. no? pentsu gute, eh, segitzen mautola... Gara nahi du gero mikroaren haintzidan, eragoramintzatuko naitzera. Bai, bai, bai. Bai, baina ez da, da, da denbora guztian ere izan behar. Ah, ez da denetan dira, ma kizo birusak dena, ah, minda denetan seré, da. Gure mikroetan izango no, dira zu maizu behar. Bai, horregatik. <laughs> Bo, orduan, kantuz kantu eman kizunan billar, no, izango da zurekin. A ba, bihurtu bat izango dugu Uzurbileko Rock eh, talde gazte bat, eh, izango dugu gure estudioetan barna, Odolaren Mintzoa da itzen dutena taldea, orain hamar eh, ba, bat urte sortu zen bada eta bigarren diskarekin itzuli dira Etxipenaren Aurka izenarekin atera ateratu beraien bigarren lana eta mintzatuko gara, eh, taldeko bi izango baititu gurekin, Beñat Chueka eh, eta Luke Narkarazo. Odolaren Mintzoa bezalako izen batekin ze musika estiloa? Egiten dute horiek. Ba, Erranen dugu e, rock talde bat dela, rock melodikoa, lantzen dutela, baina e, metala eta arkor ba, erritmoak ere gaientzen direla beraien kantuetan. Mm -hmm. Zuri gustukoa da beraz? <laughs> bai, guztuko da, ba, bai, ah. egiten dutela. Bai bai. Ados, Ados, zubeu memuncha. Orivia arratsaldeko lauetan kantuz-kantu emanki sunean, kantu batekin agurtzen gira beraz, Zekanturekin? kanturekin. Ba, e, lehen e, kantuarekin bizka irekitzen duena. Ados, mire skarmaila, biar arte, Godora zu, uztegeni ze kop fleche le monde. Badagoela ko. Isho, ishō! Ostegunean jartsiko bederatzitan Geisho emankizunezun. Ostegunean kilika gaztetxekoak Geisho emankizunean izanengira kilikaren 10 urteak aipatzeko. Azkeneko kilika gaztetxeak bera 10 urteak ospatzen ditu gurekin. Ishu eman kisunean ostegunean a jartzeko 9etan. Ergubian, ez baionako neskak ebergi ere topez sorttzean ditugu maila gorenean. Sasoen asappen ez zai batukan dute bi talde gotio gen kontraetxean galdu dituzten partidak, baina ondotik ongi arappatu dira ondenastan romanian irabaziz igandeuntan blainak egzibituko dute beren es santa gurutzeko zelaian, biak eta erditatik goiti eta Euskal Igatiana zuzeran eskainiko dizegu partidada interesgarrioi. Eta Lenda Aldiko Euskal Iratien Uinetan segitzen alko duzu partida hori zuzenean eskeniko baitugu. Aizballuna konezka keplañak igandeutan bia ketegitan zuzenean euskal igatietan.